Tizedik fejezet. A szerviz alagút oldalfalán végig kábelek és elektromos húzalok futottak. Feleketlen mélységből törtek föl, és a túlsó végük valahova az égbe nyúlt, mintha sok száz kilométer mély lett volna az akna. A keskeny kéméseprős járda körös körül úgy hatott, mint egy kikeményített szál, amelyet egy irdatlan hombár falához ragasztottak oda. Egy ember is alig férte rajta.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 Minden előzetes jelzés nélkül a háta mögött felpattant egy ajtó. Az öregember sietve visszahelyezte a fedőlapot, és hátrébb húzódott a sötétbe. A bejáratban megjelent egy rajgárdista, a rangidős tiszt, meg kisfián egészen addig előrejött, ahol a mozdulatlan alak rejtőzött. Biztosítsátok ezt a területet, amíg tart a riadó! A katonák szétszóródva elfoglalták őrhelyeiket, Kenobi pedig egyé vált a sötéttel.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 Aztán hirtelen észrevette, hogy Szóló mire készül. Ne, várjon! meghallják. Szóló rá se hederített, és tüzet nyitott a csapóajtóra. A kilövellő sugára távoli üvöltés volt a válasz, amikor a megrodjant fal és gerendázat omladéka maga alá temette a lényt a túloldali helységben. A szűk folyosón felerősödve a lövés robaja még percekkel azután is egyre visszhangzott.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 Az alak árnyéktól árnyékig suhant, mint egy éjszakai besurranó tolvaj, mozdulatlanná dermett, amikor az egyik katona kissé feléje fordulni látszott, s aztán tovább billant, mintha a levegőbe járna. Néhány perccel később az egyik gárdista összeráncolta a homlokát a páncésisakban, és arra felé fordult, ahol, mintha valami mozgást észlelt volna az imént, nem messze a főfolyosóra kivezető nyílástól.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 Sripjónak és ártunak, noha csak néhány lépésnyire voltak a hangártól, sikerült észrevétlenül maradniuk. Alig, hogy elmentek a gárdistak, ártunak végre sikerült felnyitnia egy csatlakozóhajzat fedelét, és az érzékelő karját gyorsan bedugta a nyílásba. A fején azonnal őrült villogásba kezdtek a fények, s már füstszivárgott az erestékeiből, amikor a rémült Sripjó kirántotta a kart.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 Nem látlak benneteket oda át, nézett ki meglepette Luka az áteleni oldalra. Nyilván épp a fejetek fölött vagyunk. Tartsatok ki, ahol vagytok. Amint lehet, csatlakozunk hozzátok. Lekatintotta a készüléket, és hirtelen elmosolyodotta, hogy visszagondolt arra, amit szrípi jó az öregkoráról mondott. A magas robotnak olykor emberibb megnyilvánulásai voltak, mint az embereknek.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 Az alakzat felbomlott, s a katonák fejvesztve rohantak visszafelé a járatban. Hősiességétől ességétől Szóló a nyomuk berett, és közben még visszakiáltott Lúknak. – Menjetek a hajóra! Ezekkel elbánok én. Elment az eszed? – ordított rá Lúk. – Hová az ördögbe mész? De Szóló már el is tűnt a folyosó egyik távoli kanyarulatában, és nem hallotta Lúkat, nem mintha az a páltoztatott volna valamit a dolgon.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 Lentről a hangárból és a hátud mögött hirtelen tompari riadó jelzés hallatszott. Ez aztán végképp betett, morogta kedvetlen a lók. Menjünk! Együtt elindultak, hogy lejáratot keresenek a hangárszintre. Szóval csak rohant teljes erejéből a hosszú csarnok folyosón üvöltözött és a pisztolyát lóbálta, mit sem törődve társai ellenkezésével.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 és a rohanvást elindultak visszafelé, ahonnan jöttek. A forduló mögül ott is előbukkant egy raj, és futva feléjük tartott. Két tűz közé kerülve, kétségbe esetten, kerestek piútat. Aztán Leila hirtelen észrevett egy szűk mellékjáratot, és vadul arra felé mutogatott. Luke rálőtt a legközelebbi üldözőre, aztán futva csatlakozott a lányhoz a keskenyjáratban. Kisebb szolgálati folyosó lehetett. A hátuk mögött fűsiketítően dübörgött az üldözők, vascsizmás lába a szűk térben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 Azt hiszem, rossz felé jöttünk, dünnyög és közben viszonozta az előre nyomuló katonák tüzét, fellobbanó fénybe vonva a szűk járatban dúló pusztítást. A szakadék túlsó falán nyitott csapóajtó látszott, mintha egy fényévi távolságba lett volna. Leila dühötten keresgelt valamit az ajtótok körül, talált egy kapcsolót és gyorsan megnyomta. A hátuk mögött visszhangzó csattanással vágodott be a csapóajtó.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 most legalább biztosan lesz néhány percük, amíg nem kell hátba támadástól tartaniuk. Másrészt viszont luke halvány fogalma sem volt arról, hogy hol lehetnek, sírtelen eszébe jutott. Vajon mi lehet szólóval és csubakkával? Hannak és a Vukkinak sikerült leráznia magáról legalább az üldözők egy részét. Na, amikor már úgy látszott, kicsúsznak a szorításból, a kicserezett néhány katona helyén még több jelent meg. Nem lehetett kérdéses...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 Szóló csak megvonta a vállát. pill nem számít. Ő nem is koréliai. Különben is részeg voltam. Ben Kenobi behúzódott egy szűk átjáróba, szinte egy év állt a fémmel, miközben egy nagy csapat gárdista húzott el mellette. Egy pillanatig várt még, meggyőződött róla, hogy valóban minnyáján elmentek, aztán végig pillantott a folyosón, mielőtt elindult volna.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 Mindkét kard energiatelepe mély hangon zúgni kezdett a túlterheléstől, ahogy mindkettő felül akart kerekedni a másikon. Sripió a hangárba vezető átjára mögül, és gondterhelten számolgatta az elhagyott terhajó körül nyűsgölődő őröket. Merre lehetnek? Jaj, jaj, jaj! Visszakapta a fejét, amikor az egyik őr, mintha a nézett volna.